Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Таїс Вогник Безсмерття мрій, Частина 5, Глава 17. Дві молоді жінки опинились в кімнаті зі світла. Вони зовсім втратили тіла, але відчували, що вони разом, якимось позамежним чуттям. Німе запитання і їм пояснили низьким свистом, зовсім не таким, яким зазвичай свистів Марв. Не хвилюйтесь, заспокойтеся, ви обидві в безпеці. Деякі люди з громади та роботи-шпигуни будуть вас шукати всюди, щоб знищити. Ми, жителі планети Титан, наше співтовариство «Даруй добро» знаходиться на землі нелегально. Воно покликане захистити людей, яких використовували як бездушні судини представники уряду Титану і представники урядів інших світів. Ми проти грубого використання людей, навіть для блага багатьох. Ми вважаємо, що таке порушення прав неприпустимо. Ми маємо свої штаби і мережу агентів-волонтерів, які захищають людей, використаних інопланетними сутностями. Особливо коли розпаду особистості можна уникнути. Якщо розпад особистості зайшов занадто далеко, нам вже не врятувати людину. Марв, представник уряду, повідомив нам, що тебе використали, і ти значно постраждала. Ми поспішили на допомогу тобі, Надін. Ми хочемо, щоб ти повернулася до здорового вільного життя. І отримала те, чого тебе позбавили жителі Титана, слідуючи міжгалактичним законом. В напівдрі Моті Соня і Тоні вібрали в себе інформацію без особливих проблем, адже вони були в зміненому стані свідомості. Дейв Пройшов в другий тур і навіть в півфінал. У фіналі повинні були битися найнайкращі. найкращі Джез та Кір були щасливими глядачами. В глибині душі вони розуміли, що їх син, навіть якщо не стане переможцем, то завоює почесне місце в фіналі. Джес пила десятиярусний коктейль під дивною назвою «Мінерали землі» і посміхалася Кіру наймилішою на світі посмішкою. А її рельєфні щоки чорної пантери розпливалися в солодкій кошачості. Штучні ікла робили її посмішку оскалом. Виглядало це дуже цікаво. Коктейль «Мінерали землі» мав шари бірюзовий, гранатовий, смарагдовий, алмазний та інші. Загалом штучка була не тільки красива, але й містила в собі безліч вишуканих смаків, розчинених в кожному прошарку. Грег курив віртуальну цигарку з бірюзовим віртуальним димом. По суті, він просто уявляв, що курив. Він захопливо щось пояснював джес про сина і про тури змагань, але джес не все розуміла з питань конкурсу. Вона уважно намагалася його слухати, але в голові її плескалися хвилі блаженства, і їй важко було зосередитися. Було таке враження, що їй було б простіше – Просто замуркотіти, ніж думати про складні речі, але вона терпляче намагалася зрозуміти те, що їй пояснював чоловік із серйозним обличчям. Дейв змінив значок на грудях із срібної комети на золоту. Це турботлива джес хотіла додати оригінальності його образу. Сцена для фіналістів засвітилася пурпуром і розсипилася водоспадом золотих зірок. Весела і пустотлива ведуча спустилася з небес на римській колісниці із запряженими синіми драконами, а саме штучно створеними багатоклітинними колоніями організмів у вигляді драконів. На ведучій було казкове плаття «Хамелеон», Воно постійно змінювало відтінки, але всі вони були легкою пастеллю зі сріблом. Довгі рукава закривали навіть її долоні, і тільки витончені пальчики з вишуканими кільцями та туфільки, прикрашені штучними алмазами, було відкрито на загальний огляд. Білосніжна посмішка стрункої брюнетки вела мовлення фіналу головного конкурсу «Для молодих чоловіків і жінок міста Технократ – це конкурс «Міс і містер майбутнє». Асистент з закулісся вказував дорогу конкурсантам на сцену. Приголомшений торжеством свята, Дейв ступив на сцену і зник». Він зник ще до того, як глядачі побачили його появу на сцені. А до цього зникнення Кір, Джес і інші родичі Дейва занурилися в солодку напівдрімоту і втратили контакт з дійсністю. В осінньому, прадавньому парку на старовинній лавці сиділа задумлива Тоні, вільно вдивляючись в охристе листя під ногами. На ній був одяг дуже древньої епохи – це коротка спідниця темних тонів і світла сорочка. Її волосся було розпущено і світлими хвилястими пасмами спадало на плечі. Блакитні очі, підфарбовані темною підводкою, та темні тіні мейкапу надавали її обличчю сексуальності. Її привів в цей парк Марв і сказав, що саме тут, тут і зараз буде вершитися її доля. Не просто доля, а по-справжньому сердечна жіноча доля. Тоні, кліпаючи очима, слухала Марва як старанна учениця. Періодично вона сприймала Марва як знайомого з минулого і навіть пам'ятала далекі зустрічі з ним, а періодично вона впадала в забуття і просто слухала його, покладаючись на інтуїцію. Як на якусь істоту зі світів, що панували над світом землян і знали набагато більше, ніж земляни. Забудькуватість Тоні – це був відомий інопланетний синдром Поріг-Харону. Даний синдром був присутній практично у всіх землян. Все тому, що психіка землян була більш крихкою, ніж у багатьох інопланетних істот. Стрес смерті – Земляни не могли пережити, не порушуючи енергію свідомості. З'являвся невеликий, але цілком вагомий елемент розпаду особистості – синдром Харону. Таким синдромом ніколи не страждало населення Титану та й жителі багатьох інших планет та світів – Марв, як і багато жителів Титану міг компенсувати своєю енергією розриви в енергетичній оболонці свідомості людини. І коли Марв активно діяв на свідомість Тоні, вона згадувала все, все своє минуле життя і любов. По суті, щоб вона воз'єдналася зі своєю любов'ю, їй потрібна була допомога особливо тому, що стосується синдрому Харону. До безпам'ятства, визваного синдромом, приєднувалися стреси від того, що її використовували як посудину жителі Титану, звалюючи на неї таємні завдання. У минулому житті Грех прожив до глибокої старості на самоті, але він мав дитину, хлопчика, і любив його все життя, вкладав у нього душу. Батьки Грега не могли змиритися з його самотністю, але як вони не билися над тим, щоб його одружити, все було марно. Він заглибився в роботу, рідко спілкувався з парою друзів, не більше, і так прожив до ста років, а потім просто відмовився модифікуватися і продовжувати своє життя. Уже зовсім літнім він згадував свою Надін з ніжною теплотою, і йому завжди хотілося побачити її знову, хоч на день, хоч на мить, але вона так рідко приходила до нього у сні. Коли він дізнався про повторну висилку Надін з землі, він просто не міг повірити в те, що сталося? Він сильно замкнувся в собі та швидко постарів. Всі його спроби написати на Дін-лист були марними, поки в грудневий холодний день він не отримав лист повідомлення. Це сталося через п'ять років після тої злощасної події. Бюрократи планетоїду ніяк не могли оформити відповідь на запит Грега. Рано вранці... Він відкрив листа, і суха чорна-біла голограма віщала про смерть на дім. Величезна частина душі Грега тоді померла назавжди. Він більше ніколи не був тим самим добряком, м'якодушним, приємним молодим чоловіком. Порожнеча увірвалася в його серце, і панувала там довгі роки, фарби життя. Стемніли Дейв, молодий, високий хлопець з каштановим волоссям та карими очима, ступив в осінній старовинний парк Він йшов по парку в заданому кимось напрямку, навіть не усвідомлюючи, що його чекає попереду Темний ультрамарин костюма Дейва дуже контрастував з жовтим охрестим та багряним листям осіннього парку. Він нібито був чужорідним прибульцем з далеких світів. Так сильно сперечалися кольори між собою. Його хода ставала все повільнішою. Неподалік він побачив лавку із сидівшою на ній, витонченою дівчиною, з довгими, практично до колін пшеничними локанами волосся, які коливав вітер так ритмічно, наче волосся танцювало свій особливий чаруючий танок. В астральному прошарку активувалися вогники Марва. Він бачив енергетичні відбитки чоловіка і жінки, бачив розриви в відбитках і ретельно намагався заповнити ці розриви своєю енергією. Йому це вдавалося на силу. Було важко утримувати рівне наповнення енергією біополя людини, бо воно таке крихке й ніжне, та постійно міняє свої форми. Марву знадобилися години наполегливої концентрації напередодні. Надін Подумалося Дейву, як же сильно я сумую за тобою. Його серце защемило, а ребра і вся грудна клітина натиснули на те, що билося в грудях тупим болем. Він підійшов до лавки та подивився на дівчину, а в цей момент дівчина повернула голівку вправо, побачила хлопця і подивилася йому в очі. Спалах блискавки засліпив їх обох. У дівчини запаморочалась голова, образи в її голові почали змінюватися один за іншим. Затишне плече Грега, камін їх спальні, люблячі батьки, суд, планетоїд дванадцять, поцілунки Грега, його дотики, гострий біль в серці і прірва під ногами політ до каменів. Дівчина так сильно заплакала, що здавалося, вона помре від страждань, але Дейв не відразу зміг її захистити, тому що зайнятий був своїми образами в голові, що чергувалися зі швидкістю перетасовування колоди карт. Він просто зацепенів від психологічного навантаження. «Грег!» – прокричала дівчина. «Грег!» – прокричала Тоні. «Грег!» – прокричала Надін. Надін, невже це ти? Очі Дейва Грега розширилися і стали майже круглими. Надін підвелася з лавки, оглядаючи Грега Дейва, а він наблизився до неї, пильно вдивляючись в її обличчя. Вони впізнали один одного і ніжно обійнялися. Я так нудьгував, так нудьгував, так нудьгував, Грег повторював одне й те ж. Надін, окрім сліз, нічого не могла більше сказати йому. Вона мовчала і просто обіймала його, як найрідніша істота в світі єдина, найближча та прекрасна щиро закохана в нього жінка. Все найголовніше було пов'язано тільки з ним. Обіймаючись, вони відчули, що вони. Одна істота, що вони не мають чітких меж, він і вона пірнали в душу один одного глибоко-глибоко і плавали там, як в своєму водоймищі, повними господарями. Вічність увірвалася до них в гості, час зупинився, миттєвості стали вічними. Вони пізнавали в цих обіймах все, вони пізнали космос, свою планету, різні народи на ній, вони пізнали життя у Всесвіті, вони стали мудрі, як найдавніші старці планети, знання пронеслися в Певненою римською колісницею переможців, їх тіла розчинилися в просторі, і тільки душі, тільки душі не могли надихатися один одним. Тільки вони проникали одна в іншу все глибше і глибше. Вони прокинулися, знаходячись все також в обіймах, Відстуку їхніх сердець. Марв розумів, що залишати їх одних не можна. Треба впливати на проломи в їх біопалях довгі місяці, поки їх свідомості, життя і обставини не синхронізуються в позитивний процес та зрозумілий для них шлях. Марв дав про себе знати голосним свистом. Він запропонував їм сісти на лавочку. Утримуючи і замазуючи розриви в їх біополях, наче заправський маляр, він розповів їм їх минуле життя і відкрив їм інформацію про те, хто вони в цьому житті. Тоні в минулому Надін і Дейв в минулому грех стежили за розповіддю Марва переглядаючись між собою і згадуючи все, абсолютно все, глибоко зсередини. Тому що Марв активно працював над синдромом Поріг-Харона. Марв сказав свої головні слова. «Чи хотіли б ви в цьому житті бути разом?» Просвистів він, і в його свисті раптом почулися тужливі ліричні нотки. Він нібито сам злякався, а раптом його підопічні не захочуть такого життя. Надін та Грех Тоні й Дейв вигукнули одночасно. «Звісно, так!» Дейв ніжно тримав Тоні за руку. «Добре», – свиснув Марв. Але вам доведеться відмовитися від своїх міцних сімей, відмовитися від них назавжди. Чи готові ви до цього? У повітрі повисло мовчання, але Дейв обійняв Тоні за плечі і схилився над нею, щоб вона не хвилювалася. Марв продовжував. Тоні втекла з небезпечної секти, вона має серйозну підтримку від гігантської корпорації землян, яку фінансують жителі планети Скробус. Вони вкладають величезні гроші в дослідження багатоклітинних штучних організмів колоній, які заселяються незаконно в закрите суспільство секти. Такі дослідження заборонені на державному рівні, і всі втікачі з секти загрожують від. Криттям цього незаконного дослідження, тому, тоні, все життя буде підстерігати смерть від роботів-шпигунів корпорації, Дейв знизав плечима. Адже він працював над проектом штучних багатоклітинних колоній організмів у формі людини, але він ніколи не думав про те що в світі є стільки зла та ще й такого, яке стосується його роботи. Який же він був наївний? Тоні збагнула. Так значить, духівник Стівен не людина. Згадала вона його у вигляді зеленої колонії бактерій, що розпадається на частинки. Так, просвистів Марв. Саме так, Дейв сказав. «Я хочу бути назавжди з моєю любою Надін». «З Тоні», – виправив його Марв. «З Тоні», – ніжно сказав Дейв і стиснув долоню Тоні. «Я теж, я бажаю бути разом з моїм коханим Грегом, з моїм Дейвом», – виправилася Тоні. «Дуже добре, Тоні». Ти не зможеш більше побачити рідних. На жаль, так буде краще для їхньої психіки. Мати твоя буде все пам'ятати, що ти жива і що вона попрощалась з тобою, а потім ти втекла в місто. Твій батько, сестри. «Брати, думатимуть, що ти втекла в місто, та всі вони будуть по-доброму оцінювати твій вчинок, і в серці згадуватимуть тебе з любов'ю. Того, що сталося з духівником Стівеном, вони пам'ятати не будуть, на жаль». Ми безсилі проти таких грошей, і батько Стівен та ще кілька впроваджених в громаду штучно створених багатоклітинних колоній будуть жити там і далі. Але це ніяк не позначиться на житті твоїх рідних, Тоні. Єдине, що я можу для тебе зробити, це організувати разову переписку з матір'ю. А в цілому ти з сестрою та Дейвом Полетите на іншу планету, де вам змінять імена, щоб ви змогли жити та вас ніколи не знайшли переслідувачі». Свистіння на мить замовкло, але потім Марв продовжував. «Дейв, тобі я можу надати одну вечерю зі своєю сім'єю, де будуть найближчі з твоєї родини. Ми їм відкриємо правду, але частково». Вони познайомляться з Тоні, але потім, коли ви полетите на іншу планету, їм будуть імплантовані спогади без Тоні. Вони будуть думати, що нібито ти полетів в інший світ по роботі і змушений там залишатися на дуже довгі роки. Вони будуть розуміти, що з такими відстанями між планетами, вони побачити тебе не зможуть десятки років. Але я зможу організувати канал вашої переписки. Голограми записані. Ти зможеш передавати досить часто для своєї сім'ї. Ти навіть зможеш їм розповісти про Тоні. Але скажеш їм, що зустрів її на Глорії, а не на землі. Щоб вони не володіли інформацією про життя Тоні на землі. Див урочисто піднісся духом. Коли зрозумів, що не дивлячись на те, що фізично він не буде бачити рідних, він зможе листуватися з ними, обмінюватися голограмами і навіть розповідати про Тоні і життя з нею. Дейв був практично щасливий. Залишилося тільки здійснити весь цей план і домогтися безпечного положення для Тоні. Батьки забули про те, що відбувалося після їх спогадів на конкурсі «Міс і містер майбутнє». Вони просто пам'ятали, що Дейв зайняв гарне восьме місце у фіналі і були дуже горді за Дейва, адже конкурс охоплював всіх вчених юнаків міста. Але тепер їм потрібно буде влаштувати сімейну вечерю, тому що Дейв повідомив їм, що прийде вечеряти зі своєю дівчиною Тоні. Радості Кіра та Джес не було меж. Марв сказав диву, що у них з Тон є пару днів до того, як роботи-шпигуни отримають свої завдання. Тому є день на прогулянку по місту і день на вечерю з сім'єю. А потім... Вони повинні будуть полетіти найближчим рейсом на штучну планету «Супутник Марса» – планету Глорія. Там Тоні чекають нові документи, а Дейв зможе працювати біопрограмістом на Глорії, маючи ту ж саму особу – просто Марв Організує його легалізацію на планеті і зручну, легальну зміну роботи. То буде, по документам, уродженкою Глорії. Парочка закоханих, щаслива й усміхнена, як ніколи, полетіла на швидкісній капсулі дивитися алею штучних торнадо. То була, як у сні. З одного боку їй було все таке нове, а з іншого вона багато років мріяла про те, щоб побачить місто і роботизований транспорт, сучасні будівлі. Вона все бачила в уяві, а зараз просто дивувалася, як правильно вона уявляла собі місто. Усюди були повітряні транспортні доріжки та повітряна архітектура. Вулиці мали кілька рівнів та палали кольоровими голограмами, а транспорт, здавалося, взагалі ігнорував закон тяжіння. Але Тон нічого не знала навіть про закон тяжіння. Вона просто мала чутливу інтуїцію. І так як вони з Томасом вивчали безпаливні механізми громади аскетів, вона могла собі уявити еволюцію механізмів. хоч Рохи, але уявити все ж могла. Це було неймовірно. Обіймаючи один одного, ніжно, турботливо, Тоні з Дейвом зробили крок на алею штучних торнадо. По обидва боки дороги в один ряд, один за одним оберталися потужні воронки торнадо, височили сотнями метрів, а страшно, але так захопливо прекрасно, що вони обидва розчинилися в подиві. В далині алею вінчали вогняні торнадо, масивні, небезпечні. Марв не забував коригувати біополя даної парочки, тому їх почуття підживлювала пам'ять про минуле. Вони пам'ятали всі свої ніжні ночі, а сварки просто перестали мати значення. Вони пам'ятали свій будинок, свої тихі та наповнені любов'ю дні. Це й тримало їх зараз. Марв планував протягом довгих місяців послаблювати свій вплив на розриви в їх біополях, бо він знав, що вони сформують нову хвилю любові. Вона буде підживлювати стару, і в їх енергетичних структурах трохи затягнуться розриви. Тому коли вплив Марва зникне, зовсім, розриви будуть не такими тотально стираючими пам'ять, та елементи минулого стануть в ряд їх історії частиною міцного фундаменту. Посеред алеї зі смерчами – Стояла лавка з морозивом. Дейв запропонував Тоні спробувати морозиво зі смаком пилку жовтих гірських квітів стрілолисника. Це був найніжніший смак, схожий на поєднання смаків ванілі та меліси. А також чувався легкий смак цвіту липи. В загальному це було щось неймовірне. Тоні з широкою посмішкою, щаслива як дівчинка, взяла скляний ріжок з біло-жовтим морозивом, який їй простягав Дейв. Стільки жила Тоні в громаді з самого раннього дитинства, а таке життя, як сьогодні, їй навіть не могло наснитися в самому-самому позахмарному сні. Вони їли морозиво і посміхалися один одному, а потім вирішили податися в найвище місце міста. Океан з невеличкими темно-зеленими хвилями постав погляду Тоні вперше в цьому житті. Вона просто оніміла від подиву. Її вразило те, що вона так чітко і правильно уявляла його собі, Ось і не вір, що душа людини у вісні може мандрувати світом вільно, без важких кайданів втомленого тіла. Але ж в минулому житті Тоні була каліфорнійкою, то такі спогади зовсім не диво. Деякі деталі міста Тоні просто бачила в уяві ще задовго до цього часу. Хмари були так близько, що здавалося їх можна помацати. Дейв все-таки не відправився на найвищу точку міста, адже там була розріджена атмосфера, не всі городяни її переносили легко. І він вирішив не ризикувати здоров'ям улюбленої напередодні відльоту. Вони вирушили на шпиль орла». Це цікава вежа, побудована в 2500 кілометрах від міста Технократ на захід. Вони прилетіли на швидкісній капсулі до башти, щоб подивитися на океан. Башта мала форму спіральних механічних сходів, які йшли прямо в небо, та візуально так і не мали закінчення – Висококомфортабельні ліфти піднімали людей на оглядовий майданчик на висоту більше двох тисяч метрів над рівнем моря. Але ліфти були заховані всередині конструкції, а зовні було видно напівзруйновані сходи в небо, що височили під небезпечним кутом. Вітер вирував у волоссі Тоні, і вона була змушена його тримати руками щоб воно їй не застеляло очі. Тоні і Дейв ніжно поцілувалися на оглядовому майданчику і сплилися в обіймах. Тоні була не але цілувалась, як досвідчена жінка. Звідки це було в ній? Одному Богу це було відомо. Ввечері в місті має бути голограм-шоу і свято фонтанів. Вони обов'язково повинні заглянути на ці видовища хоч одним оком. Потім вони відправляться в готель, де проведуть час до вечері у батьків Дейва. Ну, може, хіба тільки ще трішечки прогуляються містом зранку. Адже вони більше ніколи не зможуть відвідати місто, навіть якщо б Дейв зміг відвідати за законом землю, то робити це йому категорично не рекомендував Марв. Тому що Дейв має інформацію про життя Тоні на землі, а значить роботи-шпигуни зможуть її отримати. Таїс Вогнк Безсмертя мрій Глава 18. Як тільки Тон зайшла в кімнату готелю, на її шию тут же накинулася Соня. Вона верещала від радості, кричала так, що було соромно перед сусідами. Коли вона замовкла і перевела дух, Тоні помітила, що чорноока Соня наповнилася енергією особливого запалу, якого в ній раніше ніколи не було. Вона розповіла, що була на екскурсії по місту і що бачила повітряні замки, арочні сади, вежі, музеї з динозаврами. На Соню звалилося стільки нової інформації, що її вираз обличчя змінювався назавжди. Вона більше не була наївною дівчинкою, бо вона набиралася мудрості просто на очах. Вся щаслива трійця замовила в двомісний номер вечерю і готувалася до сну. Тоні, Соня і Дейв розляглися на синіх кріслах, які змінили форму по контуру тіла людини. Вони вели невимушену бесіду. Дейв з подивом дізнавався про життя дівчат. Він чув віддалено про існування сект, забороняючи сучасні технології, але поблизу ніколи не бачив людей, які ведуть абсолютно сільський доісторичний спосіб життя. Йому це було вдивину. Він постійно дивувався за розказів Соні, їх оточувало. М'яке світло, стіни кімнати були ніжно-персикового кольору з красивими витонченими орнаментами. Раптом біля дверей перед покою виникла рожева голограма. Ніжний контур обличчя віщав, що замовлена офіціантка прибуде в номер через три хвилини. Яка офіціантка? Ми хіба замовляли її? «Хіба ми не замовили автоматичне завантаження страв в кімнату?» – розгублено, – говорив Дейв. «Щось це дуже дивно. Хтось замовляв офіціантку?» «Ні», – сказала спокійно Тоні. Її заколисав спокій готельного номера. У поселенні аскетів таких комфортабельних умов просто ніколи не існувало. А тут так тепло, затишно, зручно» що все навколо просто заколисувало її. «Я теж нічого не замовляла», – усміхнулася Соня. «Та як? Я не вмію тут нічого замовляти». Вона розпливлася в широкій посмішці, як кішка біля джерела тепла. Дейв вперше в житті пошкодував, що не є носієм зброї. Його гуманні високоморальні пориви Вивітрилися з голови митєво, як тільки в нього з'явилася дівчина, яку він повинен був захистити. Кришталеві двері м'яко відчинилися, і в кімнату в'їхав столик з їжею, м'ясо до історичних крабів, чотири види квіткового чаю, соуси на будь-який смак, і тонкий хрустальний пальмовий хліб. Також на столику було три порції яєчні з трьох жовткових яєць і нарізка з овочів різних кольорів. Столик був прикрашений голографічними формами, які просто створювали ілюзію різних орнаментів. Його везла висока красуня, але вона була занадто засмагла, як для офіціантки. Вона була занадто м'язиста, як для офіціантки, і вона була дуже яскравої краси дівчина, як для офіціантки. З під білого головного убору стирчала чорна коса довжиною до підлоги, а нижче колін її литки були як у справжнього бодібілдера. Зелені величезні очі дівчини взяли форму привітного прищура. А посмішка була ніжною, але з невеличким оскалом. «Свон? Що ти тут робиш?» – випалив Дейв роздратовано. «Ах, ось кого ти вибрав замість мене! Дурник! Та ти подивись на неї! Вона ж село! Простушка! Як ти міг віддати перевагу їй, а не мені?» Мені сексопільні горожанці, зелені очі люто виблискували. Йди звідси, свон, спокійно сказав Дейв. "Но вже ні. Я буду боротися до кінця". Фальшива офіціантка дістала маленький кристал і виставила його вперед на загальний огляд. Заспокойся, ми ж завжди були друзями. Невже тобі так сильно потрібно бути засудженою довічно? Ти загубиш своє життя і моє. Тебе ще полюбить хтось, дорога, швидко говорив Дейв. Він просто намагався тягнути час. Покохає? Мене полюбить? Та що ти знаєш про любов? «Я страждаю вже третій рік по тобі, а тобі і справ немає, але я так це не полишу». Рука Свон почала трястися, але все-таки була спрямована на тоні. «Вибирай, Дейв, як помре твоя подружка!» Засмажити її лазерним променем або підірвати електромагнітною хвилею? Фальшиво посміхнулася Свон, скошено кривлячи губи. «Дай подумати», – говорив Дейв, а в його голові настав повний бардак, та тому що від свон він такого просто не очікував. Так як Марв не відпускав енергії закоханих, постійно працюючи зі зламами, викликаними синдромом Поріг-Харона, він почув про небезпеку і миттю опинився в кімнаті готелю. Кімнату заповнили, Сліпучі білі вогники його тіла В соту частку секунди свон була обеззброєна Обеззброєна свон спробувала прослизнути в найближчу шафу Але не змогла в неї пролізти Шафа була занадто пласкою Вона безпорадно замахала м'язистими ногами Потім хтось повітряний схопив її за ногу і витягнув із шафи Сидячи на підлозі, свон скорчила невинний та розгублений вираз обличчя. Потім її тіло заколихалося дрібними хвилями і зникло. Далі Марв їй промив мізки, але опустимо ці непотрібні деталі. Тоні та Соня були так приголомшені, що й слова не могли вимовити. Адже не кожен день дівчата з примітивного села до історичного часу спостерігають такі дива сучасності. Марв запевнив, що до від'їзду їм більше нічого не загрожуватиме. То нехай вони відпочивають і набираються сил. — Рончик, мій кусючий пухнастий друг, — подумав Дейв. «Я обов'язково візьму тебе з собою на Глорію, адже на планеті повністю відтворена природа Землі, і ти, мій друг, вдосталь набігаєшся за метеликами», – мріяв він. Це був спосіб заспокоїтися, адже домашні тварини дуже сильно заспокоюють людину. Макларини зовсім не нервували за Дейва. Для них життя йшло без драм, а Дейв начебто поїхав на ніч до друга по роботі. Все було, як завжди. На терасі накривався стіл для гостей. Дейв з любов'ю показував Тоні гайок на даху свого будинку. Він з самого дитинства любив гуляти тут між фонтанчиків з золотими рибками – Навколо росли квітучі червоними квітками кущі з пожовклим листям. Де-неде стояли самотні берізки, клени, сріблясті тополі, сосни та горобина. Тут було багато комах, равликів, жаб, прудких ящирок, Та на кронах маленьких дерев було видно порожні пташині гнізда. Це був Маленький особистий рай на даху А в метрах 50 можна було побачити басейн Де можна було вдосталь наплаватися влітку Тоні розглядала гайок і дивувалася, що таке можливо на даху будинку Ось близенько виднілися тихі лавки, алея, пару кипарисів та заєць біляк Прекрасне видовище, доступне просто поруч з ультракомфортним житлом. Такого сусідства Тоні не бачила ніколи. Побродивши хвилин сорок по гайочку Дейва, вони попрямували до входу в будинок. Дейв приховав від Тоні сльози, які підкочували до його очей. Він прощався з будинком назавжди. У серці оселився тупий біль розлуки з близькими. Дейв вперше в цьому житті пізнавав, що таке душевний біль. Тоні відчувала, що відбувається, але не знаходила слів підтримки. Адже це вона винна, що Дейв розлучається з рідними. Вона сумувала якось по-своєму. У такій душевній роз'єднаності – вони підійшли до дверей будинку. Рончик прискакав до ноги Деєва і почав голосно муркотіти, побачивши свого улюбленого господаря. Світлоблакитні очі Рончика дивилися з німим докором, образою за те, що його так надовго залишили самого. Він метушився... Вдаючи, що захоплений грою з голографічними сніжинками, але чекав, коли ж люблячі руки погладять його вовняне тільце. Робі прибігла в коридор, виконуючи наказ господині подивитися, хто там прийшов. Тоні подумала, що робі людина, і добродушно привіталася. А в цей час. Зграя срібних світлячків Повільно рухалася Серед фіолетових заростів Титана Райдужні сполохи Поглинали то одного світлячка То іншого Коли світлячок торкався Кінчиків тонких травинок Всі кругленькі відблиски То сходилися в кулю То розліталися в різні боки Як пустотливі забіяки Шустріли Серед лісової гущавини. Тут то й сталося жахливе. Навколо вогників почала утворюватися чорна хмара, вогники припинили іскритися райдужними сплесками і стали тривожно згасати. Тм'яні вогники видавали протяжний свист, але ніхто не відгукувався. Хмара все чорніла і чорніла, Поки не поглинула в себе Останнього свистячого світлячка. Сині джунглі Титана Пронизав останній переривчастий свист. Невидимі нитки, Які випромінювали світлячки-вогники, Згасли. Ці нитки поєднували світлячків З особинами, які також складаються із світлячків, всі родичі загиблого одразу відчули, що його більше немає в світі Вмить вони стали біднішими на одну особу Мікронитки випромінювань від спорідненої групи світлячків почали розростатися по всьому Титану, поки всі жителі планети не відчули втрату Група особин активувала розслідування буквально через пару хвилин після смерті загиблого За чорними хмарами часто ховалися жителі планети Скробус Вони виглядали як величезні колонії бактерій, які розділилися в особини Вони були вершиною розвитку колоній бактерій, тому що кожна з колоній – мала єдину свідомість, але при цьому свідомість кожної бактерії також не втрачалася в загальній масі інформації. Темними хмарами вони винищували різних істот, які будують свої тіла з хвиль світла. Це була особлива зброя, яку вони розробляли довгий час. Scrobus Планета з сусідньої галактики Дракон. Жителі Скробуса агресивно підкорювали світи незліченну кількість часу. Тому їх плем'я рознеслося навіть по сусідніх галактиках. У нащадків жителів Скробуса зовсім не було моралі. Буквально два закони, які вони повинні були виконувати. Перший – не нашкодити нікому із сутностей їх породи І другий – уникати ризиків усіма можливими способами, навіть вбиваючи безневинних Часом з метою необґрунтованої профілактики Скробутяни мали різні кольори своїх тіл, але головне джерело – це амеба-остроніжка всі вони складалися з колоній мутованих амеб-остроніжок. Їх задоволенням, крім харчування, це було злиття. Злиття двох колоній бактерій представляло собою неймовірне видовище, адже колонії мали середній розмір 10 метрів в окружності. Таким особам важко було з ким-небудь бути сусідами. Їм потрібні були цілі планети і тільки в повне користування. Мільярди вусиків амеб однієї особини постійно мерехтіли, обмінюючись інформацією. Вся особина колонія була неповороткою. Дивно, як їм вдалося вбити істоту, що мала тіло з світлових хвиль. Ймовірно, ця істота була дуже старою, і її внутрішні реакції були вже аж занадто загальмованими. Таїс Вогник. Безсмертня мрій. Глава 19 «Дітки, проходьте в будинок!» промуркотіла завжди весела джес. На ній була святкова сукня з натонких сталевих ниток. Вона облягала струнку фігуру і закінчувалася на рівні щиклоток. Джес так причепурилася, тому що чекала Дейва з гостею. Вона дуже мріяла, що у сина... З'явиться дівчина Її допитливі очі Вивчали тон З усією строгістю матері Яка бажає дитині Тільки добра Тон зіщулилася Від такої пильної уваги Дивлячись на городян Вона вже не раз відчувала себе Справжнісінькою провінцією Подумавши Про свою скромну Темно-зелену сукню вона пошкодувала, що так одяглася, розглядаючи тонкі іскри сукні Джес. Дейв забрав щасливого Рончика на руки, і вони з тоні пройшли в гостьову кімнату. Над кремовими кріслами кімнати на стелі були вікна розміром два метри в довжину і один метр в ширину. У цих вікнах видно було зірки. Та настільки багато зірок, що чорноти космосу практично не було видно. А ще там було видно кольорові хмари і багато іншого. То аж відкрила рота від подиву після того, як Дейв посадив її в крісло. Він присів поруч з нею і тихо сказав їй на вушко. Мила, він намагався згадати ім'я Тоні з минулого життя, але ніяк не міг згадати. Дивно, але вмить він все забув, що було пов'язано з минулим життям Тоні. Що сталося? Йому це було зовсім незрозуміло, але він трохи пам'ятав, що недавно переживав неймовірну любов, а також пам'ятав все, що їм розповів інопланетянин Марв. Тому продовжував. «Мила, це зірки. Це космос. Його видно через спеціальні антиатмосферні вікна. Я тобі потім поясню їх принцип роботи. Але, мила, те, що ти бачиш в цих вікнах – реальність. Просто це картинка того, що знаходиться дуже далеко. Зрозуміло?» «Так», – тихо кивнула Тон. До її очей підступали сльози. Вона вмить забула все, все, що було в минулому пов'язано з Дейвом. Вона пам'ятала все, що розповів їй Марв, і що вона відчувала до Дейва неймовірну любов ще вчора. Що ж сталося? Дій було так гірко на серці. Все було таким чужим, складним, невідомим. Їй так було важко справлятися з такою купою нової інформації, що вона згадала добрі очі матері Марії, і їй так захотілося обійняти її. Вона ледве стримувалася, щоб не втекти з цього дивного будинку. Але куди? Куди їй бігти? Так гірко не мати свого будинку, так боляче. Дон занурилася в мовчання Її біль повисла в повітрі невидимою напругою І Дейв помітив це Він перейнявся відчем чужої, красивої, але чужої дівчини І ніжно взяв її за руку Дейв сам думав про те, що ж вони роблять Чому все так, як є? Згасаючи назавжди Нервові світлові нитки загиблого передали інформацію своїм родичам і друзям за роботи, а також працівникам організації «Даруй добро». Всі вогники організації аналізували розриви в біополі Тоні і Дейва, викликані синдромом поріг Харона, та прийнялися закладати своєю енергією порожнечі в їхніх біополях. Спритними рухами світлових хвиль Вони заповнили порожнечі в біополі хлопця та дівчини Тоні після дотику руки Дейва відчула м'який поштовх в серце Вона знову все згадала Подивившись Грегу в обличчя Вона почула ніжне Надін Моя Надін, я знову з тобою я такий щасливий, що ми разом. Немає більшої радості для мене, кохана. Шепіт Грега Дейва заспокоїв Тоні Надін, і вона розслабилася. Нервове напруження потроху почало проходити. Все навколо стало більш дружелюбним, і тільки крихітка смутку по улюбленій матері Марії залишалася в серці постійною. Всі гості та мешканці будинку перемістилися на терасу, яка була закрита округлим склом. Особливе скло, яке закривало терасу в холоди, мало властивості збільшувального, тому всі красоти міста поставали перед глядачами зовсім поруч. Стіни тераси зі склом були шумопоглинаючими. Краса небо краю з міськими пейзажами та парком. Захоплювали дух. Дейв прощався за рідною домівкою, його єдиним притулком з дитинства. Але зараз його не так мучили смутні почуття, тому що близькість найріднішої душі на світі прикрашала години розставання. За столом сиділи Неллі, Джес, Кір, добра бабуся Рональда і сміхотливий дідусь Крістофер. А також в гості зайшов сумний дядько Грега, Робін. Ось таким вузьким колом макларини зустрічали Тоні. Мати Дейва не хотіла гласливої юрби на першій зустрічі. Робот-прислужник подав до столу печену рибу і сирні десерти. Потім подав чай, воду і соки. Все сімейство вічливо вітало Тоні, а потім всіляко показувало свою відкритість. Навіть хитра задира Канеллі проявляла доброту. «Розкажіть про себе, Тоні», – сказав Кір. «Татку, Тоні, напевно, посоромиться розповідати сама про себе. Наші життя занадто різні», – вступив Дейв. Тоні виросла в секті аскетів що знаходиться в декількох сотнях кілометрів від нашого міста. Це закрита секта, і її жителі заперечують досягнення технічного прогресу, вірять в бога-сонце і сімейні цінності ставлять понад усе. Здивуванню застільників не було меж. Кір і Джес ніяк не порадувала така інформація але вони майстерно приховали свої внутрішні негативні оцінки ситуації. Але ось дідусь Крістофер не зміг приховати своєї реакції. «Коли я був маленьким, мій дідусь мені говорив, якщо багато в жінці ума, то вона завжди буде як пила. А от що справді головне в дівчині – так то коса та в потрібному місці телеса Кір і джес почервоніли. їм було вкрай незручно Неллі мало не пирснула від сміху Рональда відкрила було рот, щоб обуритися, але так і застигла в нерішучості Тоні, не звертай уваги на дідуся, він ще той жартівник Будь-яку розмову перетворює в жарт, м'яко сказав Дейв Кір і Джес звернули одночасно увагу на те, що Дейв захищає свою дівчину Виріс наш хлопчик, подумали вони одночасно Тоні вперше в місті, її відпустили на день повнеліття Вона не збирається повертатися в громаду ми з нею хочемо одружитися, сказав впевнено і спокійно Дейв. Джес занервувала, але дуже глибоко, десь зовсім всередині. А чи не варто вам спочатку побільше дізнатися один про одного, сказав Кір. Тоні ніяково мовчала, але відчуваючи захист Дейва, була в спокої. Дейв хотів було розповісти своїм рідним все чесно, як завжди, адже вони його найулюбленіші, найрідніші люди. Але він зрозумів, що краще мовчати, не турбувати їх серця, не додавати прикрощів в їхнє життя. Так, мам, звичайно, ми плануємо поступово більше пізнавати один одного, м'яко вимовив він. Джес і Кір дружелюбно посміхнулися. Я показав місто Тоні. «У вас так красиво і стільки цікавих речей. У моєму світі я такого ніколи не бачила», – захоплено сказала Тоні. «А ким би ти хотіла стати в цьому світі? Адже тобі треба вчитися, дорога», – перервала Джес. «Я ще не знаю, ким, але хотілося б...» Стати людиною, яка будує роботів Я про це мріяла з самого дитинства в нашому селі Мені вони навіть постійно снилися Це просто дивно, адже я позавчора побачила їх вперше А до цього я їх бачила один раз в дитинстві З оглядової вежі, яка є частиною огорожі Високого паркану, оточуючого нашу громаду я бачила їх, коли мені було сім років Дуже великих роботів на якомусь святі У моєму селі багато хто не вірить в їх існування А мене за розмови про роботів Часто карали ізоляцією І навіть двічі саджали в тюрму поселення Жалібно закінчила Тоні Серця Кіри і Джес розтанули Їм стала шкода Тоні вони навіть не уявляли, що така дика диктатура може існувати сьогодні Для них Тоні буквально на очах перетворилася з дурненької сільської дівчинки в справжню бунтарку Мила, у тебе все вийде, ти почнеш вчитися і станеш справжнім розробником роботів, сказала Ніжна Джес. А Кір додав І, до речі Є велика різноманітність напрямків, пов'язаних з розробкою роботів Є роботи побутові, вони є на виробництві товарів Вони є для космосу, вони є для виконання закону Також є для розваг Просто море галузей для роботи і навчання Ти вибрала дуже цікаву сферу, Тоні Дякую вам за добрі слова Вічливо сказала Тоні. Коли вечір добігав кінця, Тоні з Дейвом зібралася відправитись в готель. Дейв в очах батьків був перш за все супроводжуючим дівчину, яка мало що знала в місті. Уперед покої Тоні зіткнулася з Роббі. До цього вона була здивована, що Роббі не прийшла вечеряти. Думаючи, що робить це сестра близнюк Неллі, Дейв шепнув дуже тихо на вушко Тон – це робоклон, перед тобою справжній робот. Очі Тоні округлилися, і вона, знявши з себе маску пристойності, наблизилася до Робі та почала її мацати і розглядати з різних боків. Їй було дуже цікаво, і вона відволіклася від всіх Макларенів на якийсь час повністю. Всі це помітили і мовчки мило посміхалися, розуміючи, що вони зіткнулися з справжнім майбутнім інженером-розробником робототехніки. Легким, приємним польотом капсула доставила закохану парочку в готель. Тоні кинулася в свою кімнату з дикими криками «Соня! Соня! Де ти?» Але ознак Соні в кімнаті не було виявлено. По обличчю Тоні ковзнула тривога. «Та не турбуйся, мила! Вона скоро повернеться! Я їй влаштував вечір!» Самого ультрасучасного салону краси і релаксації Салон краси і релаксації? Хм, по-моєму, мені теж треба зайнятися красою Кокетливо сказала тон І рукою відкинула в сторону свої світлі Та трохи розтріпані локони волосся Дейв підійшов до неї І почав її ніжно цілувати в губи Тоні відповіла на поцілунок, але в ній почали боротися дві сутності. Одна – це незаймана аскетка, друга – це Надін, досвідчена в фізичних ласках зріла жінка, яка пристрастно любить Грега. Перемогла Надін. Їх чекала ніч солодкої любові, під час якої Дейв з подивом Виявив незайманість Тоні, але він сам знав тільки роботів для інтимних ласк, тому вони практично обидва були незайманими Вночі прийшла енергійна соня Її чорне волосся було вимищено різними кремами та засобами та трохи підстрижене. Вона вся іскрилася красою своєї блискучої від догляду в салоні шкіри. Тоні та Дейв не спали, і вся трійця вирішила влаштувати прощання з технократом чаюванням на балконі готелю. Перед ними простиралися вогні міста, і це дуже хвилювало двох недосвідчених раніше аскеток. На наступний день після сніданку вже пройшло години чотири. Всі дуже хвилювалися, адже Марв повинен був їм допомогти з документами та з роботою Дейву на Глорії. Марва все не було і не було. «Мабуть, вони кинули нас», – розгублено, – говорила Тоні. «Думаю, що це малоймовірно, адже нам допомагало деяке коло інопланетян, які входять в організацію «Даруй добро», – міжнародну організацію», – говорив Дейв. «Хоча він вимовив з сумом, хіба що якщо її закрили». «Я щонебудь обов'язково придумаю. Я зроблю все». На землі є теж організації, які захищають постраждалих від дискримінації, диктатури та насильства. Ми щось організуємо, але почекаємо ще трішки. Час перевалив за полудень, настрій у всіх був гірше нікуди. В головах дівчат раз у раз блимали думки, в який же спосіб роботи-шпигуни стратять їх». Тон навіть запитала в Дейва, яку форму страти вибирають подібні роботи. Дейв її турботливо обняв і почав запевняти, що він обов'язково щось буде робити і більш ніж годину вони більше не будуть чекати. І коли вже всіма опанував відчай, в кімнату увірвалися вогники – вони залетіли в вікно і порозліталися по всій кімнаті спочатку, а потім зібралися в величезну кулю Збирайте речі, ми вилітаємо через 15 хвилин, ваш рейс на Глорію відправляється з міського космопорту в 14.00 Просвистали вогники, але якось дивно, не так, як зазвичай всі помітили, що вогники трохи крупніше і свистять по-іншому. Може, це підроблені вогники? Може, це засідка? Мене звуть Сі. З сумом повідомляю вам, що Марва вбили вчора скробуряни. Мені досі сумно. Всі нашого виду дуже страждають від втрати особини. Скробуряни вбили його марно. Це була їх ідіотська тактика препрофілактики. Вони вирішили, що Марв контактує з лінією, по якій інформація про таємні експерименти по впровадженню багатоклітинних організмів в секту аскетів вийде в публічні ЗМІ. «Це все марно. У нас не було планів доносити людям про ці дослідження, але такі втрати трапляються. Що поробиш?» Тоні сильно засмутилася. Вона так звикла до Марва. «Не сумуйте!» – просвистів всі, «Все владнається. Жителі Титана після смерті не припиняють своє існування». Я просто шкодую, що мій брат Марв страждав Мені шкода, що йому було боляче Але я не прощаюся з ним назавжди Задумливо просвистів Сі Не забувайте, що у ваших батьків Будуть імплантовані спогади, що ви, Дейв Полетіли на Глорію для участі в новому проєкті А вже там зустріли Тоні Вчорашню вечерю з Тоні, батьки ваші, Дейв, пам'ятати не будуть. Так безпечніше. Таїс Вогник. Безсмертня мрій. Глава двадцята. Глорія зустріла нових жителів доброзичливо. Місто Озерне, де вирішили жити Дейв з Тоні та Сонею, було найпрекраснішим. На відміну від технократу, тут більше царювала природа, а будинки та супермаркети, розважальні центри та інститути, все це було побудовано витончено імітуючи природні ландшафти, В Озерному не було такого буйства свят, шоу і кольорових голограм. Всі досягнення робототехніки та медицини тут були як на землі. Просто імідж міста був дещо іншим. Населення міста не бажало розлучатися з його природною ідентичністю. Тому в місті були дуже дивні знаки на дорогах – звичайних та повітряних. Скрізь були попередження про законно прийняті в місті низькі швидкості пересування, щоб не наштовхнутися на зграю птахів або міграцію якихось тварин. Працівники організації «Даруй добро» купили вище згадані трійці – маленький будиночок на околиці міста – на найближчі часи, поки родина не почне добре заробляти, будиночок був частиною пагорба. Всередині він мав п'ять кімнат – гостьову, передпокій, дві спальні і кухню. На ліфті можна було виїхати на верхню частину пагорба, і там була створена прекрасна величезна альтанка для відпочинку. Стіни кімнат були дерев'яними та кам'яними. Дизайн будинку – еклектика. Десь були присутні ультрасучасні поверхні кухні з вбудованим роботизованим центром управління, а десь в кімнатах були натуральні каміни та елементи фольклору в декорі. На стінах висіли гірлянди зі штучних лісових ягід, Стільчики стилізовані під стовбури дерев. Тона кімнат були коричнево-зеленими, щоб більше імітувати ліс. Ліжка маскувалися, складаючись у стіни та на тильній стороні маючи різьблені орнаменти. У центрі гостьової був камін з кріслами навколо нього. На стелі, як водиться, було антиатмосферне вікно. Три на три метри, з зірками і кольоровими газовими хмарами в огляді. Антиатмосферне вікно мало кілька режимів збільшення, щоб була можливість детальніше розглянути кольорові туманності космосу. Також жителі Титана подарували родині дві капсули та одного коня. не справжнього коня, звичайно. У центрі гостьової... Також був стіл, тільки він був овалом без центру, адже всередині танцювало вогнище натурального каміну багаття Рончик вже встиг відшукати місце в одній з кімнат, де штучні ягоди висіли занадто низько І почав їх ретельно видряпувати з мотузочок підвісок в цілому поселенці і навіть Дейв були приємно здивовані комфортом їхнього нового житла. Єдине, що було незвичним для Дейва, це відсутність висоти та великої кількості вікон, адже все ж вони знаходилися всередині пагорба, тому освітлення в основному було штучним, крім однієї зі спалень яка перебувала в верхній частині гори і тому мала вікно, що виходить на небо, розміром майже на всю стелю. Дейв захотів спати з Тоні саме в цій спальні, але Тоні просила вибрати іншу кімнату для сну, бо не звикла вона якось бачити відсутність стелі адже вона звикла до старовинних будинків, де були маленькі віконця, і створювався ефект більшої захищеності. Дейв зайнявся викладацькою роботою в місцевому інституті програмування на факультеті біології. Тоні спочатку пішла вчитися абсолютно в інший інститут, так як він був більш престижним щоб отримати обрану нею професію інженера. Соня вибрала, як одна з небагатьох аскеток-бунтарок, професію інженера по створенню роботизованих виробничих ліній для харчової промисловості. Загалом, сестри круто змінили своє життя. В цілому вони відчували себе дуже щасливими, але іноді, по ночах, у вихідні, сидячи в альтанці на вершині пагорба, вони пили чай і згадували поселення. Вони згадували Карпатого і молодого Томаса, згадували своїх матерів та батьків, сестер і братів, вони згадували церковні обряди і молитви вогнику, а також свято зустрічі осені з різноманітними стравами та галасливим натовпом. Вони були щасливі, але їм не вистачало шуму та гаму родичів. Марв посмертно стримав своє слово. Його родичі по виду допомогли дівчаткам відправити листа рідним. І не один раз, а цілих шість разів, відправляючи листи з різних планет Після цього вони рекомендували причаїтися на декілька років, щоб їх рідних не смикали роботи шпигуни та інші представники корпорації, яка частково володіла громадою Тоні отримала п'ять листів від своєї матері Це було справжнє щастя Марія старіла не по дням, а по годинам. Тоні дуже шкодувала, що не може забрати матір до себе, адже аскети не використовували генні модифікації, які дозволяють оновлювати тіло та подовжити тривалість життя. А ще вся трійця знала, що скоро в їхній родині з'явиться четвертий. Тоні була на шостому місяці вагітності. Та і Соня не відставала. Вона вже мала хлопця з іншого району міста. Його звали Тревел, і він часто приходив до них у гості. Тревел був білокожим і червонощоким молодим чоловіком середнього зросту. У нього був рідкісний характер, як для чоловіка сучасності. Він мало говорив. Але завжди його думка була наполеглива і продумана до кінця Він любив домінувати в їх групі Це був чоловік-камінь Він працював адміністратором по організації груп для польотів на нові землі Тревел вже заслужив пенсію від держави Але йому було всього лише 27 Вся справа в тому... Що він сам провів п'ять років в підкоренні неосвоєних земель, ризикуючи своїм життям І тому мав нагороди та почисті від країни Не тільки країни Глорії, а й міжнародного співтовариства країн Землі Адже такі роботи, як освоєння космічного простору, завжди мали керівництво на Землі Тіло Тревела в минулому кусали незнайомі землянам комахи, залишаючи величезні глибокі шарами. А ще якось його викрали особи первісного племені, де він провів кілька місяців харчуючись підножним кормом. Загалом на долю Тревела дісталось досить, щоб земляни платили йому девічну пенсію, а він працював на легкій роботі з підбору кадрів Соня та Тревел відразу відчули один одного як первісні самець та самиця Щось в їх особистостях було дуже, дуже схожим Адже вони обидва пізнали первісний світ сповна Соня приходила до рідних деревла в гості, і через два місяці вони планували одружитися, так що всі вище згадані жителі Глорії не нудьгували і були на порозі створення нової сім'ї. В одну з ночей тоні ніяк не могла заснути. Вона була на восьмому місяці вагітності і вже дуже втомилася від тяжкості живота та всіх супутніх цьому незручностей. Дейв заснув, а Соня ночувала в родині Тревела, тому Тоні сама сіла в ліфт і поїхала до альтанки. Розмістившись в м'якому кріслі альтанки з підрослим рудим забіякою-рончиком, вона слухала, як нічне літо волало до неї з крекотом цикад. Вітерець був теплим і на якийсь час їй полегшало. Вона вже майже почала дрімати, як раптом вона побачила рожеву хмарку прямо перед своїм носом. Вона б злякалась, але як більшість вагітних жінок вона була загальмована і перебувала якби в своєму світі. Але тут, прямо біля її вух, постав ніжний голос. «Надін! Привіт, Люба!» Голос звучав, наче м'яка пісня тихої флейти. Тоні пильно розглядала рожевий туман і побачила в ньому дрібні кольорові іскорки, такі самі, як у снігу під світлом місяця. Іскриночки були, Крихітними-крихітними і такими вразливими та крихкими, що танули в повітрі. Марв! Тоні плуталася у здогадах. Так, це я! – урочисто проспівала Флейта. А як же так? Ти ж був вбитий. Нам повідомили. Все вірно. Мене вбили з метою профілактики. Але всі жителі Титана відроджуються після смерті на невидимій для землян планеті Іо. Ця планета знаходиться ближче до Сонця, тому наші нові тіла складаються з більш дрібних хвиль світла. Вона невидима для землян, тому що це надатомний рівень. Ви поки що тільки здогадуєтеся про його існування. Як цікаво, Марв! «Я дуже рада тебе бачити. Я чекаю дитину», – просвистіла Флейта, – «майбутнього великого митця». «Що?» – прокинулася Тоні. «А, не звертай уваги на мої фантазії», – осіклася Флейта. «Марві, як тебе звати в цьому житті? Мене звуть Фью». Але для тебе я, як і раніше, Марв. Називай мене старим іменем, Надін. Ми з тобою стали майже справжніми друзями. Душу Тоні торкнулися слова Марва. Це так неймовірно і зворушливо мати друга, незалежно від біологічного виду, місця проживання та навіть часу. Така дружба може по праву вважатися справжньою. В ній немає нічого корисливого, абсолютно нічого. Ти такий гарний в цьому житті, Марві. Легка сльозинка торкнулася правого ока Тоні, але вона постаралася приховати своє зняковіння. «Не ховайся, Тоні, я теж радий бачити тебе до сліз» але ми, жителі Іо, плачемо по-особливому. Я покажу тобі, але не сумуй, це сльози радості». Раптом рожева хмарка заіскрила спалахами. Спалахи в якийсь момент були всією матерією марва. Вони сяяли глибоким ультрамарином. Яскравість кольору спалахів – на тлі нічного неба була просто казковою. Потім спалахи стали більш дняними і почали малювати в небі пейзажі планети Іо. Дивовижних тварин, річки, рослини – все було чимось схоже на звичну природу, але у всьому була така витонченість, що здавалося, кожна тварина або рослина ось-ось порветься або розвалиться». Витонченими були і почуття, які переживала Тоні, розглядаючи кольоровий виступ. Так, Люба, свиснула Флейта, наша еволюція – це стати більш тонкими, більш витонченими і більш чуйними. Звичайно, немає більшого задоволення, ніж єднатися з усім живим на тонких частотах. Але є й мінуси такого стану. Ми зовсім не здатні відчувати низькі частоти, Тому наш світ потребує стороннього захисту. Адже нападники можуть існувати на різних частотах, дорога. Але зате ми, рідкісні у Всесвіті істоти, ми здатні відчувати першу причину всього сущого. А ще ми можемо відчувати те, що було. Величезні відрізки часу назад Тому різні види розумних істот Нас часто наймають для робіт Де потрібна гіпертонка чутливість Ух ти, це так круто, Марві У тоні постійно лилися сльози Але вона цього не помічала Адже Марв налаштував її Своїм кольоровим виступом на тонку чутливість Вона була несумна Просто її тіло не було звиклим до такої гіперчутливості, і її гормональні реакції видавали сльози як побічну реакцію. А де межа вашого витончення межі немає? зіграла флейта завиток. Але на більш високих рівнях ми переходимо в світи з іншими сутностями, а доступ до старих світів. Де немає такої витонченості, втрачаємо назавжди. Хоча, забарилася Флейта, назавжди чи ні, мені поки цього не дано знати. А можна тебе якось обійняти, друг з Всесвіту? запитувала Тоні. Звичайно, Люба, підніми мізинці пальців вгору. Тоні підняла пальці вгору. І кінчиків її пальців торкнулося крихітне, щось тонюсіньке і електричне Далі воно хвилою прокотилося по всьому тілу до кінчиків пальців ніг А особливо легка електроенергія затрималася всередині її животика Тоні повністю довіряла Марву Вона не турбувалася про здоров'я дитини вона відчувала, що Марв – це справжній друг. Хвилі електрики наповнювали її тіло, а потім почали повільно колихатися крихітними хвильками, і Тоні відкрила для себе диво. Вона відчувала неймовірне щастя та радість. Вона пізнала безкорисливу радість буття. Щастя було настільки безкорисливим, а вона так сильно горіла любов'ю до життя, до всіх істот, що населяють всесвіт, що вона навіть готова була жити соту частку секунди, просто про вона й не мріяла. Хвиля насолоди поглинула її, і вона в ній потонула. Вже під ранок заспаний Дейв в напівпрозорому домашньому одязі прийшов в альтанку забрати Тон в будинок. «Кошеня, ти заснула під відкритим небом?» В його голосі чулися глузливі, але добрі нотки. «Марв», – сказала Тоні, – «я бачила Марва». «Марв помер, мила». Тоні вирішила не сперечатися. Цей дивовижний ранок В її голові все ще звучали останні слова Марва Я тепер зможу приходити до тебе тільки у вісні Реальність надто груба для моїх нервових волокон До зустрічі, Надін Ой, до зустрічі, Тоні Роща Пишніла зеленню та запахами лугових квітів. Посеред рідкісних низьких дерев біг хлопчина років п'яти на вигляд. Він спритно гнався за голографічним золотим птахом, який прудко огинав дерева в вертлявому польоті під підступними гострими кутами. Сірокий хлопчик заливався сміхом і то ближче, то далі наближався до золотої пташки. Голограма птиці мала ретранслюючі властивості, тому батьки хлопчика могли бачити все, що відбувається практично з будь-якого місця. В альтанці на кріслах розташувалася чарівна компанія, яка складалася з Тоні, Дейва, Соні і Тревела. На руках у соні сидів дворічний малюк. Його звали Бігі. Мамо, пусти мене пограти до сусідів. До Тоні підбіг хлопчик, який бігав за птахом. Добре, Мікі, але візьми з собою робоняню. Обов'язково. Добре, мам. Хлопчиська втік до іншого входу в будинок, до якого можна було потрапити, з'їхавши з пагорба. Сім'я сьогодні була у відповідальної межі Адже завтра Дейв відправляється в космічний політ На цілих сім років Тоні могла б сумувати, але сім років – це дуже мало Якщо враховувати те, що тривалість життя модифікованих людей Становить близько двохсот років Звичайно, їй не хотілося навіть такої розлуки з Дейвом але він не раз говорив, що викладацька робота занадто нудна для нього. На жаль, втративши багато років кар'єри в інституті програмування, Дейв не міг отримати доступ до польотів безпечних і престижних. Залишалася єдина можливість – це польоти до незвіданих світів. Незвідані світи не завжди знаходилися в далеких місцях адже керували маршрутами підкорення світів власники корпорацій, а вони часто минали щось невеличке на догоду великим місцям, де можна було заробити величезні кошти. Тому Дейв міг присвятити цей політ світу недалекому, але мало вивченому. Він вирушав на занедбаний більше двох століть тому штучний планетоїд-дванадцять. Закинувши це місце, люди залишили там багато рослин та тварин. Мета даного польоту була, звичайно ж, зібрати дані і вивчити на першому етапі еволюцію живих істот і співтовариство покинутих там людей. Дейв вибрав одну з перших змін. Вона була короткою, але високооплачуваною, тому що першою. Після тривалої паузи і тому дуже ризикованою, Тоні, дізнавшись, куди летить Дейв, просто жахнулася, згадуючи свої переживання з минулого, адже жителі Титана таки заклали проломи в енергетиці Тоні та Дейва. Тому на цьому етапі життя вони відмінно пам'ятали минуле життя, яке поєднало їх, але вмовляння Дейва подіяли. Він говорив, що це один з найнебезпечніших польотів, адже існували польоти вчених на величезній відстані, в абсолютно незайманій людьми області. Тоні усвідомила, що могло бути і гірше. Дейв обіцяв їй, що цей політ буде єдиним. Він говорив, що прилетівши додому знову візьметься за викладацьку роботу. В їх суперечку підключився давній друг Марв. Він приснився Тоні і сказав, що догляне за Дейвом, коли той буде далеко. На наступну ніч він приснився Дейву і розповів про домовленість з Тоні. Згодом Тоні та Дейву довелося таки обговорити тему того, що Марв зовсім не помер, а просто... Живе в іншому місці і став трохи іншим Та не переживайте так Це найнебезпечніший варіант Впевнено відрубав басом Тревел Та знаю Тоні обняла чоловіка Я буду так сильно нудьгувати Я буду відправляти тобі відеозвіт Кожний день, Тонічко Тоні вперше за шість років розлучалася з Девом так надовго, але краще так, ніж польоти інших вчених, що тривають десятиліттями. Тому вона вирішила бути м'якою і не нагнітати драматичних переживань, щоб її чоловік був спокійний і вдосталь насолодився дослідницькою роботою. А потім, щоб він цілком задоволений Повернувся в сім'ю, а то раптом вона зашкодить йому своїми негативними емоціями, думала Тоні. Та й він ще нафантазує фантазує собі більш небезпечні польоти. Ні, краще вже мовчати. До Рончика прибилася сусідська димчасто-сіра молода кішка, і вони мило розляглися на одному з крісел в Альтанці. Тоні підійшла до них і почала їх гладити по черзі, знімаючи свій стрес. Боже, як сильно коти вміють знімати стрес! У цьому їм немає рівних. Мурчащі пухнастики раз у раз крутилися від її погладжувань, а наостанок димчата кішка почала грати лапкою з тон, полюючи на її руку. Таїс Вогник «Безсмертя мрій» Глава 21 Минуло вже 10 років, як Дейв полетів з Глорії, і минуло 4 роки, як він в останній раз зв'язувався з Доні. Всі люди за роботи Дейва давно попрощалися з ним – на пишні церемонії пошани безвісно зниклим дослідникам першої групи. Тоні виплатили велику компенсацію за втрату годувальника в сім'ї. За словами її знайомих в сфері космології відкриття нових світів, планетоїд 12 прочисували наскрізь вже десятки разів. Там вже влаштувалася нова база поселенців. Які були покликані привести планетоїд в порядок, щоб використовувати його в подальшому для промислових цілей? Тонту жила незносно, особливо ночами. Вона не могла змиритися з тим, що Дейв загинув адже його тіла ніхто так і не знайшов. Її сини, які так були схожі на батька, були її. Основою, її сім'єю, 15-річний Міккі вже в своєму віці був особливим даруванням в музиці. Він грав на семи духових інструментах і також володів майстерністю створення електронної музики різних стилів. Одна його мелодія була використана у відомому документальному фільмі про тварин. Виробництва Бі молодшого, восьмирічного Свела, тоні зачала за допомогою штучного запліднення, адже Дейв залишив свою сперму для цієї процедури. Вони просто розрахували, навіщо ж втрачати роки. Нехай у дітей не буде великої різниці в віці. Свел йшов поступах батька, вибравши в школі ту саму спеціалізацію. Він багато виніс зі спілкування з батьком, обмінюючись з ним відеозвітами. Адже онлайн-конференції створювати на планетоїді було небезпечно, тому що в джунглях досі перебували здичавілі нащадки ув'язнених. А крім здичавілих, інопланетні завойовники також ниж порили неподалік в пошуках корисних копалин. Тому будь-які електронні процеси треба було записувати під ізоляційним куполом, а потім відправляти короткостроковим сигналом, далеко від зупинки дослідників. Соня поїхала жити в новий будинок з Тревелом і своїми дітьми. Вона, звичайно, часто бувала у сестри, але ту порожнечу в серці яка народилася від відсутності Дейва в житті тон, не міг заповнити ніхто, навіть її власні діти. У будинку Тоні та Дейва багато чого було перероблено, крім спальні, і старої альтанки на вершині пагорба. Дивлячись на зеленувате коричневі стіни спальні, на імітацію лісових ягід в декорі, тоні згадувала дні і ночі проведені з коханим. На людях вона трималася, але не тоді, коли була одна. Коли вона була одна в їх спальні з дивом, вона включала шумоізоляцію і вдосталь ридала від щирого серця, а часом і просто кричала. Її регулярно відвідував Марв у вісні. Він постійно їй свистів, Своєю найніжнішою флейтою, що з Дейвом все добре Але все було марно Пісні Марва гріли її перший рік після того, як Дейв перестав надсилати відеозвіти Вкотре злощасний планетоїд відбирає у неї її любов Вкотре В голову Тоні приходили дурні думки що після повноліття Свела вона сама полетить на планетоїд-12 і буде шукати сліди зниклого чоловіка. А якщо не знайде, то знайома скеля принесе їй полегшення. То он відганяла ці думки як могла, але дуже важко жити, коли тебе всього лише половина. Вночі... Сидячи в кріслі з Рончиком на руках в альтанці, вона, як завжди, мріяла про обіймі Дейва. Перед її очима виступало видіння його очей. Вона начебто чула його рідний запах, як ніби була з ним разом. «Ех, Рончик, дурнику, хоч би ти дожив до зустрічі зі своїм господарем». Тоні подивилася на котячу морду. Рончик був зовсім дорослим, навіть трохи старим. Він дивився своїми розумними блакитними очима, спрямовуючи погляд прямо в очі Тоні, ніби розуміючи, про що вона думає. «Нічого, зробимо тобі модифікацію тіла, проживеш ще років тридцять як мінімум», – зітхала Тоні. Будемо чекати його разом. Вірно, друже? Рончик потерся об її руку у відповідь. Через місяць поїздці. Матусечко, не переживай, у нас все добре. Просто диві дуже зайнятою роботою. На нього там стільки навалилося, посміхалася Тоні своєї матері. Секту аскетів Заборонили через пару років, як Дейв полетів на планетоїд. Людей з неї звільнили. Більше половини людей переїхало в міста, але маленька частина поселення залишилася жити, як раніше, та могла вже вільно виїжджати в місто. Мати і батько Тоні залишилися жити в поселенні, але Тоні, насильно звозила їх до лікаря, щоб зробити модифікацію тіла, щоб подовжити їхнє життя. Модифікація для Джима пройшла відмінно, а ось для Марії було пізно, адже вона народжувала занадто багато і були незворотні процеси в її тілі. Але все ж їй подовжили життя, але не так надовго, як це могло б бути, якщо зробити цю процедуру набагато раніше? Всі діти Марії часто приїжджали в поселення в гості, особливо в осінні традиційні свята аскетів. Так і Тоні. Вона теж з дітьми прилітала на землю. Вона показувала дітям місто Технократ і його святкування, щоб вони знали, де і як... Познайомилися їхні батьки. Те, що від Дейва немає повідомлень, Тоні приховувала від матері. Дейв встиг не раз поговорити з Марією, коли ще був на зв'язку. Він познайомився практично з усіма близькими родичами Тоні. Ех! Якби у Тоні не було поїздок на землю до рідних, вона б зовсім скисла. Цей раз вона залишила дітей у соні та полетіла на землю одна. Вона залишилася спати в своїй кімнаті, де проходило її дівоче життя. Тоді, коли вогники Марва прилітали до неї в вікно і стали передвісниками зустрічі з коханим. Засинаючи в кімнаті зі старими стінами і вікнами, але на сучасному комфортабельному ліжку – Тоні подумала про дитячі мрії, про місто і провалилася в сон. Їй снилися великі помаранчеві квіти, з бутонів і пелюсток квітів сипалося багато пилку. Він сипався й сипався кругом, Тоні була вся в пилку, і вона так сильно реготала, що ніяк не могла зупинитися. Сльози Лилися струмками з очей, а вона все сміялась і сміялась. Пилок і помаранчеві квіти перетворилися у величезне сонце. Вогник, це ти, гей, вогник прийшов, щебетала Тоні у вісні. Жовті та померанчеві квіти бачила вона знову і знову розмаїть. Я квітів крупним планом перед очима, запах пилку, медовий запах пилку, мм. Такий солодкий. Де я? Тоні прокинулася від того, що її обличчя втомлено посміхалося. Мабуть, вона так довго посміхалася у сні, що м'язи її обличчя почали боліти. Який дивний сон, здивовано подумала вона. Перелетівши на Глорію, вона ступила на площу космопорту і померла. Вона померла душею, щоб відродитися знову. Адже біля виходу з корабля стояв її Дейв, її Дейв. Найголовніша кохана людина у всьому світі Він виглядав втомленим І на ньому був подертий одяг Його за рабства звільнив інопланетний корабель Співпрацювавший із землянами Корабель жителів з околиць сонячної системи Коли його звільнили з полону Йому не дали відразу зв'язатися з рідними, тому що тільки на землі повинні були підтвердити його особу. Адже він міг виявитися небезпечним злочинцем. Тому він відразу, без медичної допомоги, без можливості поїсти і перевдягнутися, пішов в громадянську частину космопорту зустрічати свою дружину. Він міг створювати запит, як родич, до загальної електронної бази маршрутів та заброньованих квитків, і він дізнався час її прильоту на Глорію, попередньо зв'язавшись з електронною програмою їхнього будинку, де він її не виявив. До її прильоту залишалося півтори години, але він не знаходив собі місця. Він не знайде собі місця до тих пір, поки не побачить свою кохану особисто. І ось він тут. Вперше за десять років він поруч з нею. Вона впала в його обійми просто без сил від пережитого шоку. Але в ній оселилася нова надія. Надія – на нове щастя. Сльози накрили її туманом, вона вчепилася, що сили в тіло Дейва, і не хотіла його відпускати більше ніколи. Він ніжно притримував її плечі і вдихав ніжний запах її волосся. Скільки часу вони так стояли, обнявшись, невідомо. Чи може, тому? Що час помер для них в той момент. Але навколо їхніх тіл з'явилася рожева хмарка з крихітними іскринками. Це їх старий друг Марв. Тут як тут. Знову вирішив допомогти їм своєю енергією. Мабуть, намагався компенсувати їм біди, створені між галактичною спільнотою, адже у Марва було нове гіперчутливе почуття справедливості.